Особливо не довіряли галичанам. Їхня українська мова часто була причиною ув'язнення або і знищення. Влада завдяки перманентному терору доволі міцно перебувала в руках чужинців – євреїв та росіян, насланих з Росії. Настрій населення однозначно був протибільшовицький. Воно вірило, що совєтська влада довго не протримається. Українське населення, навіть жінки і діти – прагнуло своєї державності. Місцеві в масі своїй бажали відокремлення від Росії. Навіть у рядах більшовиків ширилися самостійницькі настрої. Так що чистка комуністичної партії була цілком закономірною. В першу чергу виключалися самостійницькі елементи з ПБУ. Села півдня України лежали роздягнуті і розграбовані. Ставати членами комбідів не хотіли вже й убогі. Комуністичні ідеї, попри кількарічне насильне впровадження українського села, не зачепили. Враження з великої країни одне, зазначали зарубіжні журналісти. Українська держава незабаром буде це одностайне бажання всіх, навіть чужинців, що живуть в Україні. Так карають чорні терористи. Кінець серпня і початок вересня ознаменувався зростанням повстанчого руху на Поділлі. Це була відповідь на реквізиції щойно зібраного врожаю. Звісно, більшовики миттєво реагували на будь-який спротив села. Так, 22 серпня постійна нарада при РНК надіслала директивну телеграму Подільській губерській військовій нараді з переліком заходів для боротьби з бандитизмом від каральних органів вимагали у найширший спосіб залучити до боротьби проти повстанців так званих незаможників, використати інститут п'ятихатників та закладників і ввести кругову поруку куркульського елементу. У кожнім селі, на хуторах, в містечках і містах України, писав Гальчевський, за посередництвом ГПУ і Ревкомів були визначені закладники. Це були переважно заможні селяни, інтелігенти, духовенство. Кандидатів на закладників подавали сільсовєти і комбеди. Закладникам подавали довідомо, що вони ними є, що мають робити і за що будуть розстріляні. Такий заможний закладник, боячись за своє майно та загрози розстрілу, хутко ставав сексотом, доносив, коли повстанці переїдуть селом, вночі вартував і кричав «рятуйте». В той спосіб такий кулачок думав рятувати своє життя, родину, майно, але помилявся. Чи він був лояльний чи ні, не раз вислуговувався понад людську гідність, але з ними комуністична влада провадила нещадну боротьбу, нищила і знищила. Ми знали, що совіти вважають заможне українське селянство за фундамент націоналізму, петлюрівщини, що їх знищать, чи буде повстанчі загони чи ні. Тому ми до тих дурних українців ставилися також суворо. Репресії окупантів могли зламати лише слабких. Тих, хто був міцний духом, вони лише гартували. Давид Грабарчук повідомив, що в Уладівській цукроварні і гуральні можна взяти до 15 коней і стільки ж у Янові, де у дворі колишнього польського дідича Холоневського і на станції стояла команда залізничного ЦК. Звечора 25 серпня провівши в ладівці розвідку 30 козаків на чолі з Орлом перейшли бух через міст і попрямували до цукроварні. Напад здійснили ніч на 26 серпня. Обезброївши варту, атакували казарму. Червоні за пекло відстрілювалися. За допомогою ручних гранат повстанці таки здобули перший поверх. Більшовики відступили на другий і звідти завзято боронилися. Орел наказав, Вимкнуте електричне світло, цукроварня пірнула у темряву. Разом зі світлом зникли і повстанці. Лише жовтофіалкові спалахи нагадували про їхню присутність. Та розриви гранат вихоплювалися з темряви і фігури, складених для пострілу козаків. Червоні продовжували вперто відстрілюватися, вже з третього поверху. Не зумівши збити охоронців, козаки за наказом отамана припинили штурм, принесли соломи, смоли та нафти і запалили приміщення. Солома, перемішана з гноєм, немилосердно диміла. Чад потягнувся на поверхи. Почувся надсадний кашель. Козаки радісно закричали, щоб вороги здавалися.